яким у цьому житті вже все показували, співали під баян, моло танцювала в їдальні. Лесі ніде не було. Я прийшов до корпусу, а в її вікні горіло світло. Лесю, відчини, це я, Макс. Макс, відчини, ні, відповіла вона російською. Я зрозумів, що Леся зла, і всередину, в будь-якому сенсі, я сьогодні знову не потраплю. Я не голодний. Тебі дівочек мало? Цілий виводок ходить. Мало, Лесю, мало. Макс, іди, я не хочу тебе. А поговорити? Я хочу спати. До свидання. Добраніч, сонце моє, добраніч. Дівчат дійсно було немало, і якщо я потерпав того вечора, то недовго. До моїх лап... Попалась якась дурненька, але дуже серйозна журналістка з конкуруючого видання. Дівчина з тих, хто, поки останнє кіно не перескажет, в постіль з тобою ніколи не ляжет. Та що Ніченька видалася досить еклектичною. В одне вухо мені вливалися роздуми про свободу преси та права людини, а в друге – божевільні звуки баяну та пристаркуваті голоси, які співали, Відвиходіла набірік Катюша, де ой, на горі два дубки. «Ой, мороз, мороз!» Передбачливо з репертуару виключили, мабуть, як пісню глибоко пропагандистську та несвоєчасну. «Що весь час крутите в руках той листок? Це якась місцева газета? Окупує все одно темно, навіть і не намагайтеся читати». Втратити зір і годі. Дома, не зовсім знесилений дурною ніччю, безглуздим коханням, тупими справами, політичною рекламою, я упав на диван і заплющив очі. Я думав тоді про світ, я думав про цю гнебну країну, я думав про людей, я думав про Лесю, та найбільше усього, я думав про себе. Що я, самотня, нікчемна людина? До того ж, безсердешне і цинічне, і дуже нещасне. Я увімкнув телевізор, щоб на тлі буботіння диктора і повної темряви заплющених очей моє самознищення досягло апофігею. Чоловіки, сказав диктор, один раз стоючи, два рази лежачи, жінки два рази лежачи, один раз стоячи. «Юнаки три рази лежачі, один раз стоючі, дівчата також три рази лежачи і один раз стоючі». «Боже!» – здригнувся я. «Про що він читає?» Я глянув на екран. «То були спортивні новини. Змагання з біатлону». Я засміявся. «Цікаво, де вони знайшли сніг у весняну пору?» Але це вже було друге питання. За 15 секунд, дякуючи місцевому каналу, депресія покинула мене. Я знову був повний сил, бачив цей світ, хотів його, і мені не було жаль його ні на йоту. Після випуску новин для вас співатиме Георг Мішель, сказав диктор. Я взяв газету. Концерт Георг Мішель, написано було в програмі. Це весело, подумав я. Це дуже весело. Чорт з нею, з Лесею. Наші вчені вимірюють невимірне. До хера є еталон основних передвиборчих технологій. Я лежав і відчував її присутність. Третя година ночі. Так і було. Вона лежала поруч. Я спитав, ти хто? Вона сказала, я Леся. Я поводив рукою по тілу жінки. Ні, ти не Леся. Я Леся. Увімкни світло. Дійсно, Леся. Одяг розкидано по кімнаті. Вона, Леся. Все правильно. Дуже болить голова. Ця жінка Леся. В мене в ліжку. Я її бачу. Більше того, я можу доторкнутися до неї. Вона гола, це я також бачу, і це не сліпить мені очей. От і чудово, кажу я. От і чудово. Ти що, нічого не пам'ятаєш? Я все пам'ятаю.